Ja, god morgon och välkomna till fredagsfrallans här första vårfredagen med mig Jan Holm. Vi får sakta ner lite och bara njuta av att våren är här. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Ja det gör du, Fredagsfrallan. Och idag så är det, vad man säger, världsbönsdagen för fred. Ja, det, om inte annat så är väl det superintressant, inte minst i dessa dagar. Så därför tänkte jag liksom att jag, jag kopplar in en expert på det här med bön. God morgon Thomas Forslin. Ja men hej. Janne, vad trevligt. Du, eh, det är oroliga tider. Eh, det måste man väl ändå tillstå. Ja, det är väl lite svårt att komma under. Ja, och, och det är klart att eh, även fast vi inte drabbade eh, mer än att matpriserna kanske är lite högre än vad de brukar vara eh, så är det många människor som, som känner oro och många som är väldigt fundersamma på vad det här ska ta vägen någonstans. Stämmer det? Håller du med mig eller? Jo men precis, det är ju så att man allting har blivit mer globalt så alla följer ju världsläget så att säga, närmare än förut kanske och då har, tar man in det som är långt borta som om det vore väldigt nära. Ja precis och man har väl lite olika strategier en, en, det finns en sån här stäng av strategi att man liksom inte försöker följa med men det är ju nästan ja. omöjligt idag man matas ju från alla håll så att Ja, vad ska man söka tröst i då? Jag ringer ju till dig för att du är ju lite expert. Eller det är åtminstone ett expertområde för dig kan man säga det här med, med, med bön. Ska vi först bara landa. Vem är Thomas Forslin? Ja, just nu är jag ju inte någon tröst eller så. Men jag har ju jobbat i, i kyrkan, framförallt baptistkyrkor i många år tidigare. Och även hoppat in och karriärat som pastor i perioder och är sån här lekman och predikant som hoppar in och predikar ibland i min egen församling som jag är ordförande för. Jag bor ju i Göteborg då, men jag har en församling som är ordförande för i Göteborg. Ja, just det. Så du, du, man kan säga att du är, du är troende och du är kristen. Ja, just det. Är det liksom en bra... Om det, är för, det är bra. Om till och försöker... och med då frikyrka, då. Det är ju nästan att skruva ett varv till. Ja, just det. Och då, du vet att det här i, i Småland är ju, det är ju liksom... Du, du är ju hemma varje dag du säger i Ja just det och då, då kanske jag ska passa på att säga att jag är ordförande i en alliansförsamling och är det, alltså det är ett samfund som kommer från Småland. Det är, så att säga, Aha okej, okay. okej. Okay. Alliansmissionen är ju liksom Småland och sen lite annat men det är, det är där den kommer ifrån. Så det är en stor rörelse som finns okay. i nästan varje by i Småland. Pratar ni småländska också? Nej. <laughs> ja, men just att det finns församling i Göteborg Eller flera stycken Det är oftast folk som har flyttat från Småland Så ja, okay. många har till sina fritidshus Och allt möjligt i Småland hela tiden Så att det, det finns en koppling där, absolut Ja, men du eh, om, man ska, om man då ska Om man börjar, idag är det då Vad man säger, världsböndagen för fred Om man säger ja. att det här, det här Firas ju liksom, eller, eller praktiseras I över 170 länder idag Det finns tydligen Någon speciell världsböndagen bön också på något sätt. Men, men om, man, om man landar i bönen vad, vad är bönen då liksom i, i, i, i, den själv, i, i själva kristna kontexten? Vad, vad, vad har bönen för uppgift egentligen? E e egentligen kan man ju säga att alla dagar är världsbön dagen för fred. För alla så att säga eh, konkret utövande kristna ber ju för såna här saker hela tiden och ja. varje dag. Så det är inget speciellt men, men och, och, och bönen är ju källan och jag tänker mig att man kan ju bara läsa Bibeln och Gamla testamentet och, och, och sådär att så fort det blev kris och krig då kom folket och vände sig till Gud lite extra och när det gick bra så glömde man bort Gud och så. så att det är ju, bönen är ju en speciell källa, ja, alltid för praktiserande kristna men, men om det blir kris och elände då söker sig så att säga, många fler till bönen och tänker sig att det finns en, en högre makt som ska hjälpa till att Gud kan gripa in på det. Och så så att det är ju på något sätt ett naturligt beteende att när det blir problem och krig och hot och så då vänder sig väldigt många människor till, till, till bön mer än annars då. Okej. Okay. Och, och, och då tänker jag så här, är det någon speciell stund på dagen man ska be? Eller liksom, <här> är det funkar... Är, när... när... När har Gud som mest att göra? När hör Gud bön? Ja just det, det skulle jag vilja påstå. Men, men det är inte samma sak som att man alltid får de svar man vill ha. Nej. Men i Nya Testamentet så finns det ju en, en, en säga, förkunnelse om att man alltid ska be liksom, konstant. Och då kanske vi inte pratar om så här... Alltså, 100% medveten bön i hela tiden att man går och tänker ut sina böner, men att man liksom går och andas bön i sitt vardagsliv och liksom mm. har alltid någon slags del av medvetandet riktat mot att Gud finns i närheten och hjälper så det är ju det, men sen finns ju också de väldigt konkreta bönerna som man liksom bestämmer sig för att göra och kanske tillsammans med andra och i gudstjänster och så, eller formaliserat på någonting och, och det det är ju verkligen inte någon speciell tid på dagen. Det finns ju inga sådana ritualer Nej. egentligen- i den ursprungliga kristendomen- att det ska ske sju gånger om dagen- eller vissa tider och morgon och kväll. Och så, utan det är ju egentligen som man kommer överens. Att det, så att säga, det känns som att äh, kanalen är alltid öppen på något sätt. Ja, okay. Det är mer upp till oss. Men, och så tänker jag så här- om man, om man ber tyst- eller att man talar sin bön- eller sjunger sin ja. bön för den delen också- har det någon betydelse? <laughs> nej, Förstår nej, du? Nej, alltså, hör, hör, nej. Hör Gud även om jag bara tänker på den. Ja, det. Ah, ah, ja, alltså. ja, precis. Det är verkligen. Och, och, och bland de häftigaste bönesvar som jag har fått så har det ju varit just de här tysta bönorna. Och alltså, helt plötsligt får man ett svar och tänkte man vänta nu, var det någon det där? Jaha, okay, det borde ja. det inte varit då. Uh, nej, precis. Och, och, och, och jag tänker mig att det finns ju till och med då Nya testamentet så säger ju Jesus så här att du ska inte stå och be i gathörnen så alla ser dig och högt och ljudligt och så, utan det är snarare den här tysta bönen i skymundan och, och det är den som, som så säga, Gud ser på riktigt, då, för att den är mer alltså, som kommer från hjärtat. Mm. Och, och ibland tänker jag också så här att de här alltså, världsböndagar där man kanske har speciella gudstjänster och speciella liturgier och det kanske är med mm. det kommer företrädare från olika kyrkor, så någonstans är ju det, just den här formaliseringen handlar väl mer om det, är så det är kanske mer för människornas skull att här visar vi varandra att vi kommer samman och här gör vi någonting ja, att vi kommer överens och att vi, vi har någon strategi tillsammans det är, det är mer så men den här bönen till guden behöver ju inga formella i distanserade sammanhang egentligen nästan. den kan ju ske hur som helst så att säga. När, när upptäckte du att det här är ett grymt bra sätt att be ja. när, när, liksom, när, alltså Kommer det liksom med, med det kristna uppvaknandet? Eller, eller, eller? Ja, för mig var det kanske så... Nu inte jag, kan jag inte påstå att jag är den här super... Min profil är inte den här som, som ber ordnar massor med bönemöten och, och så. Utan jag kanske är mer en agerande person på andra sätt. Men bönen finns ju alltid där. Men för mig var det ju väldigt, verkligen så att jag hade någon fråga som jag gick och grubblade över. och tänkte så jag kan det här vetenskapliga sakerna stämmer överens med att Gud finns och så och, och, och då för mig själv någon kväll när jag skulle sova så sucka i all tysthet att Gud kan du svara mig på det här mm. och så tänkte det är väl ingen som lyssnar liksom mm. och sen så var det bara några dagar senare så kom det folk och gav mig broschyrer på, på stan och bjöd in mig till konferenser som mm. handlade om just det här temat och, och det var otroligt starka bönesvar och då var det var ju det själva svaret i sig och är själva innehållet i svaret som blir svar på de frågor jag hade. Så, så på så sätt så, ja, okay. så, och då tänker man ju okej, okay, här är det en, en, någonting som funkar här kan jag be tyst eller högt och det är faktiskt någon som lyssnar och man kan få svar och faktiskt som en relation också för många är ju bön, inte bara här att man ber om saker och kanske får saker utan det är som en Nej, det, är relation inte riktigt, det, det är inte riktigt så här önskelista utan det är... Nej. Och det kan det ju vara för en del, ja, kan det ju ja. vara så önskeligt. Men, men alltså jag tänker att den här funktionen för bön är ju egentligen av ja, en relation ja, att göra. Mm. Alltså, Gud är ju inte någon gubbe eller vad det kan vara som dyker upp och liksom är synlig för någon utan det handlar ju mer om att man går liksom och säga, möter för sig själv eller man, man pratar mm. i tysthet med Gud och sen så upplever man på en eller annat sätt att Gud är där och ger svar eller vägleder eller på något sätt öppnar och stänger dörrar i livet så. men, men i, i, idag då om man, om, man tittar, om man tittar hur världsläget det är idag jag menar, i, ja. så, och då, då då är det ju lätt att liksom falla in i det här todc problemen eller problematiken liksom att, ja. alltså hallå gud är det inte dags inte. att liksom gripa in <laughs> precis Ja. det finns ju två svar på det där ena ja. kan man ju säga att det här eländet som uppstår och liksom blir värre och värre kan, i vissa tider och så, så så kan man ju säga att det ja, men det blir någon slags bekräftelse på kristendomen eftersom de säger att det ska kristendomen säger att så här ska det bli den okay. sista tiden, det ska liksom bara bli värre och värre så så, alltså prognosen stämmer Å andra sidan så känns ju inte man tycka att Gud, nej, <laughs> precis, andra sidan kan man ju tycka att att Gud skulle gripa in lite tidigare då och, och, och liksom mm. göra slut på att kanske avveckla vissa personer i ledande ställningar lite här och där. Mm. Så, ja, förstår mig. Men mm. Men äh, det, jag tänker att äh, ja, och det, det finns ju någon slags anledning till här att äh, också uttala till Bibeln att Gud vill ändå nå människor med sitt budskap och skulle in, gripa in väldigt tidigt så skulle många människor inte liksom får chansen att ta ställning så på något, på något sätt att fler ska få chansen att nåsa budskapet och omvända sig så att han håller ut ett tag till men man kan ju fråga sig hur långt det kan gå då ja, det kanske inte vi alltså för vår del har vi inte sett något extremt värsta hittills Nej så. vi har ju inte gjort det men vi det finns det ett hot i bakgrunden ja, ja, ändå som absolut. hela tiden känns oroligt så. Men, men så Gud han, han, eller Gud den it whatever eh, ja. han, is, Sten, tror på den fria viljan på något sätt. Ja, just det, precis. Det är det som är liksom, det, det är det det kokar ner till. Att annars skulle, annars skulle Gud vara som vilken annan diktator som helst. Alltså ja, den finns det här, finns och... det här eh, komplexa att om man tror att Gud har skapat allting så har ju Gud så att säga, skapat tiden också och då är ju Gud redan i framtiden också samtidigt. Ja, just På något sätt har redan sett slutet men så vi rör oss i Gud både i så här, rumsligt och i tiden och då eh, men jag tänker så här att för oss är tiden lång i ett så att säga, universellt perspektiv så är kanske tiden kort ja. om man tänker i förhållande till något slags evighet så att det ja. Ja, det väldigt, blir väldigt filosofiskt. Så. Men ah, jag tänker ah, det, att vi lider här och nu kanske, eller oroliga här och nu. Och då är, är bön ett väldigt bra sätt att, så att säga, använda sig av. Och det är, ser man ju att det har använts i hela världshistorien. Folk hamnar i kriser och så. Och man vänder sig till Gud aha. och man vill ha den här relationen och stödet och tryggheten i livet. Det här är ju jätteintressant Thomas. Det här måste vi prata mer om någon annan gång. Nu vet jag att du <laughs> har ett tåg att passa. Eh, men du, törs jag be dig en bön. Så ja. Så ska vi runda direkt av med en bön och så önskar jag dig Guds och allt vad det nu heter för någonting och så hoppas vi på och sånt. Ja, precis och inga signalfel. Det är kanske det som men men det vore fint om du kunde bjuda våra lyssnare på en bön på värdsböndagen. Och så tackar vi. Tack så mycket. Eh, tack käre Gud för den här dagen som vi får vakna upp till. Tack för alla människor som, som finns i världen och som önskar sig en god, fin dag och har förhoppningar om en eh, positiv framtid. Jag ber om freden över världen idag här. Tala klartext och tala klokhet till de här en del kortskallar som sitter i ledningar för olika länder här och, och hjälp världens ledare att. Tänka på sina invånare och på framtiden. Hjälp oss med alla problem vi står i, Gud. Och se också till varje enskild människa som sliter och kämpar och kanske är orolig. Tala tröst Gud. Förmedla din känsla av omsorg och kärlek. Och hjälp oss alla att kunna våga vända sig till dig. Uh, oavsett om vi tror på det eller inte. Och, och att du hjälper oss framåt och hjälper oss att hitta en väg framåt i livet. Vi ber för freden i det lilla, och vi ber för freden i stora hela världen här. Och med oss idag var vi än finns i just Tack snälla. Om dig. Tack. Igen. Stern study says why am i soft in the middle now why am i soft in the middle Je luistert naar de brunch vrijdag Lyssnar på fredagsfrallan. Ja, yeah, morgontidig radio-talkshow här på HitsFM 97.8. Zoomen byggd med mig Janne Holm. Och varje fredag mellan 7 och 8 kan du lyssna antingen via FN-bandet eller via HitsFM.nu än på nätet. Och på söndagarna kan du lyssna på prisen. och är du sugen på att leta reda på något gammalt gott kan du gå in på Spotify och söka bland Podkastarna där och hitta fredagsfrallan lite program från förrtiden, som man säger. Och idag så säger vi grattis till Camilla som har namnstad den 7 mars. Eh, Camilla eller Camilla ja, med KLC. Det är ett kvinnonamn av latinskt ursprung och betyder offer Ja, det är fint. Det äldsta beläget i Sverige är faktiskt så sent som 1817. Och det var oerhört populärt under framförallt 60- och 70-talet. Då var det många Camillor. Och det finns idag totalt eller 2014 ska jag säga egentligen fanns det 35 600 kvinnor folkbokförda i Sverige med namnet Camilla. Varav 26 000 drygt var det som tilltalsnamn. Grattis Camilla! Everybody's waiting for a break, like fast cars and freedom. Everybody wants the same old things. Tell me what will it bring, my friend? I'm tired of. Wait, yes, won't I be loved? And I want someone to want me, I want somebody there. And I need someone to need me, I need someone who cares. Sie hören den Freitagsbransch. What? Du lyssnar på Fredagskallan. Ja, vi har ju redan börjat beta av dagens temadagar bland annat. Den första var ju världsböndagen för fred och då hade vi ett, ett samtal med pastor Thomas Forslin som berättade lite om bönen och dessutom bjöd oss alla på en bön så här på fredagen. Men det är inte bara världsbönens dag, det är punchrullens dag också och inte minst podcastens dag. A this could be brutal. Rod, girl, and whiskey's gonna ease my mouth. Each towel, dress on the drying line Do I remind his mouth when his mind's broke? Pictures in passing time You only smile like that when you're drinking I wish I didn't, but I do Remember every moment on the nights with you Rock, dirt, whiskey's gonna ease my mind Down dress on the drying line Do I remind you of your daddy in my 88 Ford Labrador hanging out the passenger door Branchevo Saudir e Veneri Lyssna på Det gör du, fredagsfrälan, här på Hitze 5 97,8, som en byggd. Hörrni, jag måste få spela upp för er. Vi ska se om det funkar. Jag är lite osäker. Det var ett ganska svagt ljud, men lyssna, lyssna. Luta er framåt nu mot apparaterna och så lyssnar ni nogsamt. Mm. Vad är det för kunde idag? Det är första talet. Mm. Mm. Ja, det är så himla härligt. Mm. <svår> det där fick jag på min telefon precis när jag svängde in här på radiostationen idag från min kära hustru. Hon har spelat in den första tranan han har kommit till Lindfoss. Ah, grus, grus. Den fantastiska, urtida fågel som kommer med våren och med ljuset. Tranan är här, trumpetande, tacksam. Du hör på fredags Du lyssnar på fredags Ja, det gör du. Morgontid i Radio Trorshov här på Hits FM 97,8. om byggd med mig, Janne Holmbom. Och idag är det punchrullens dag. Eller, ja, skulle man säga punchrullen till mig så kanske jag inte skulle koppla direkt. Men skulle, jag säga, skulle man säga dammsugare, ja, då skulle jag direkt gå igång. Det här fantastiska lilla avlånga bakverket med ett hölj av marsipan. Ja, då helst grön marsipan. Och sen ändarna doppade i choklad. Ja, och innanmätet är någon kaksmusblandning där man använder kakrester och där det oftast är arraksmör och kakao Och ordet punchroll är belagt i svenska språket åtminstone sedan 1967, så det är ju inte sådär... Mm, ja, istället för eh, den vanliga och istället för alkoholhaltiga drycker eh, så det är ingen fara för gravida att konsumera i varje fall enligt Livsmedelsverket och de borde väl egentligen ja, de borde väl egentligen veta eh, men så säger man också att att det finns en gubbe vad var han hette på Sven Faringe just det i Drottningholm han hävdar att det är han som har hittat på ordet dammsugare för tunspron det gjorde han när han gjorde rekryten 1968 i Lumpen och Nortelja gjorde han Lumpen där uppe ja honom skulle man prata med han är, han är fortfarande still going strong ja eh, som sagt den infaller idag och det är en temadag som faktiskt skapades 1913 via ett inlägg i, på Facebook av en av en privatperson. Så idag igår var det ju Smålands nationaldag med första tostan i mass och allt det var. Men idag är det dammsugare. Åh oh, så gott! But that was not true Cause I told you one day I will come back for you Du lyssnar på fredagsbralan. Det gör du, och vi firar idag också podcastens dag som, som instiftades faktiskt av Adam Alsing eh, som tyckte att det behövdes en speciell dag för just podcast. Och podcast är ju liksom. Det är ju en ordlek egentligen. Det är ju. ju uh, syfta lite på iPodden och, och, och på Broadcasting, så podcast var ju egentligen tänkt eller kom ju från början och dök upp i de här poddarna eh, eh, Idag finns det över 4,2 miljoner podcast och det finns någonstans en halv miljard lyssnare av podcast så att det är en stor grej alltså ska man sätta det i perspektiv så kan man säga att det finns lika många podcast som. Eh, det är mer än hela befolkningen i Los Angeles. Och varje, om varje podcast vore en person så skulle, skulle du kunna fylla 50 stora idrottsarenor. Och ännu mer imponerande är att denna siffra ständigt växer. Ungefär 111 11 000 nya podcast publiceras var tredje dag. Och podcast har blivit nästan lika populärt på bara sju år. Skillnaden i lyssnare krympt från 53% till endast 7%. Och de mest populära podcastgenrerna är Nyheter, True Crime, Sport, Hälsa och Fitness samt Religion och Tro. Och det är ju ganska enkelt att starta en podcast så använd den möjligheten För det är världens möjlighet Att faktiskt komma ut med Ditt budskap Verkligen, sannoligen eh, Ja, det här är Fredagsfrallan och det, vi firar väl lite Podcast också, och som sagt, Fredagsfrallan Finns ju som podcast på Spotify De gamla programmen, där är de i och för sig Inte på finska, men eh, Det kan de ju vara Underligt bergande i Brunssia lyssnar på fredas Jag springer här längs skogarna i natten Ja, du lyssnar på fredagsprallan. Ja det gör du? och vi kan ju inte bara sända utan att nämna Donald Trump igen. Vilken galning och idag så är det en artikel i Expressen med rubriken Han kan vara en rysk agent. Den brittiska exministern om Trump. Då är det kronan på verket för Putin. Vi måste överväga möjligheten att president Trump är en rysk agent. Det skrev den brittiske parlamentsledamoten och förre ministern Graham Stewart i förrgård. Stewart. Stewart. Graham Stewart. Graham Stewart har suttit i parlamentet sedan 2005 och varit med minister med ansvar för Europa på brittiska UD och fram till april förra året var en klimatminister. I förrgår, efter de senaste turerna kring Trump och Ukraina skrev han på X Vi måste överväga möjligheten att president Trump är en rysk agent. Och det är sant. Om det är sant är värvningen av Trump kronan på verket i Putins FSB-karriär. Och Europa står ensamt. På 90-talet så fanns det kopplingar mellan Trump och Ryssland. Fastighetsmagnatens affär gick dåligt. Och, och det var. Det som räddade skeppet var investeringar från stenrika ryssar, forna sovjeter och däribland oligarker nära Putin. Och 2018 sa det Trumps långvarige arkitekt, Alan. Det är så liten täckt, Alan. Lapidus till foreign policy att alla pengar kom från Ryssland. Är det så enkelt att han är bara en usel rysk agent. Du lyssnar to peel out listen to the Friday brunch. So, Ja, det gör du. Det här är Janne Holmbom på ITZFM 97,8. Som en bygg alla. Och det är dags att runda av. Jag tänkte, vi rundar av med en glad nyhet. En positiv nyhet i allt det här andra. Blomstrande längs våra vägar. Genom insatser från privatpersoner, vägföreningar och kommuner i projektet Världens längsta blomsteräng. Som bland annat har bekämpat invasiva arter och sått in lokala ängsfröer har 50 mil blomsteräng skapats längs landets vägar enligt Naturskyddsföreningen. Genom att öka mängden ängsblommor längs våra vägar skapar vi mat åt insekterna. Behovet är akut. I dag återstår bara en bråkdel av de ängsmarker som en gång fanns. Samtidigt har vi en stor outnyttjad potential i Sveriges 600 mil långa vägnät. Som kan förvandlas till en blomsterparadis för pollinatörer, säger generalsekreteraren Lexen i ett pressmeddelande. Härligt! Så nu vet du vad du ska göra med dina frön som du har där hemma. Strö dem, ja strö dem, gärna i din rabatt. Men strö lite längs med vägarna också. Så kommer vi få en blomstrande framtid. Honey, sköt har det bra, så hörs vi snart igen. Du har lyssnat på... Fredagsfrallan med mig Janne Holmbom oh, oh, oh. Fredagsfrallan Morgon till med Janne Holmbom I Hitsen FN Nästa musiken I Hitsen FN här det är dåligt det missar